Doncs ho has fet molt bé i amb 30 segons eh, Toca Doncast Doncast, bona nit Bona nit a tothom S'està parlant molt de Messi Tu, tu fa mesos que, que ho fas eh? Percentatge de possibilitats Que creus que hi ha perquè Messi torni al Barça aquest estiu Ara mateix, percentatge Eh, vaig dir fa temps 65 sumo una miqueta més perquè no depèn d'ell doncs un 68 68, que més hi torna, ets molt optimista eh? mira, que a mi m'agradaria i fa uns dies m'ho van preguntar una ràdio argentina que em van demanar per entrar i vaig posar un 25 i crec que vaig ser optimista, no, no per les ganes de la gent eh, sinó per les possibilitats econòmiques tu, 68 eh, sí, parlo més amb el, amb el cor que amb el cap, Xavi però jo crec que depèn Eh, tot del que heu dit a, a la tertúlia però crec que depèn molt més de la Porta que de, i del Barça que de, que de Messi tu, tu en series partidari clarament eh, de la tornada de Messi d d Sí, obertament, perquè penso que tot i el que heu dit, doncs evidentment crec que no hi ha cap jugador de, del Futbol Club Barcelona actualment que tingui la qualitat de Messi eh, Estàvem parlant fa poc d'aquests dos eh, d'aquests dos anys sense marcar un gol de falta i l'altre dia contra Panamà va marcar un gol de falta Gràs. i va a atxivar dues pilotes al travessé per tant, home, crec que aquesta, aquesta qualitat doncs, ens faria falta en un moment en què el partit estigués doncs, una mica embossat A tu et consta que aquesta operació en clamor que han llegat a l'Argentina perquè Messi jugui al futbol argentí és, és realment eh, eh, eh, així? És, és, és una realitat i no és una ficció eh, melodramàtica argentina? Doncs home, podem dir que segurament té molt bona relació amb el Gavi Hainze que és l'entrenador de Nyuls i, mm. i que li faria molta il·lusió ser el 12 jugador que, que guanyar la Libertadores i la Champions no? cosa que ha fet Neymar i Ronaldinho i crec que doncs, seria un punt d'encaix, de, però evidentment les coses a Rosario no són fàcils pels Messi, per algunes situ... circumstàncies i no, no ho ve encara no. i en tot cas també Argentina es pensa que seria doncs, després de que el jugador passés pel Barça I aquesta tarda m'has comentat que hem parlat una estona el nom d'un club italià que sempre havia volgut Messi i que ara potser torna a provar-ho Ara no me'l vols dir. O és que s'ha tallat? Ah, s'ha tallat. tallat el Doncast. Doncs per la setmana vinent, que també tindrem Club de la Mitjanit. Tampoc eh, us sorprendrà excessivament. És el Doncast. Eh, li agraïm la seva presència aquesta nit al Club de la Mitjanit.